L'alcaldessa de Tiana, la socialista Esther Pujol, ha lamentat les crítiques rebudes per part dels grups de l'oposició sobre la inactivitat que ha mantingut el nou govern durant aquests 100 primers dies de legislatura. En aquest sentit, Pujol ha valorat de manera molt positiva aquests tres primers mesos de mandat i si no ho ha fet d'excel·lent és degut a la situació financera en la qual s'ha trobat el consistori. Esther Pujol no s'ha mostrat d'acord amb les crítiques rebudes on es qüestiona que aquest govern ha estat defensa de les actuacions de l'equip anterior. Jo invitaria als grups de l'oposició eh, que quan comenten o critiquen el tema de, de... que estem desfent de l'equip anterior, si clau que ens posen uns quants exemples i que mirem què és el que estem desfent, perquè en cap moment estem desfent. I en tot cas, si estiguéssim desfent alguna cosa, jo crec que tenim capacitat per fer i justament en funció de les circumstàncies, en funció dels programes electorals. En declaracions realitzades a aquesta emissora, el cap de la Federació de Convergència i Unió, Enric Nolis, va manifestar que els primers mesos de govern havien estat poc productius. Per la seva banda, el portaveu de gent pel progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, també en declaracions a aquesta ràdio, va afirmar que després d'aquests tres mesos segueixen sense conèixer el seu programa de govern. En aquest sentit, Esther Pujol ha reivindicat que, com ja va anunciar prèviament en el seu discurs d'investidura, calia esperar un temps per poder realitzar un pla de govern. Ara ja tenim el coneixement suficient com per fer el pla de govern. Per tant, que facin cases els discursos, siguin d'investidura o no d'investidura, en tot cas, que facin cas a les declaracions d'aquesta alcaldia, perquè el que es diu es compleix i perquè el que es diu es complirà, amb la qual cosa, òbviament, elaborarem el pla de govern corresponent un cop tinguem tots els elements sobre la taula, tenint en compte que una banda d'elements, una bona part d'elements, no es podien valorar fins ara perquè ha sigut tal el desastre de les arques municipals amb les quals ens hem trobat, que per poder dissenyar les actuacions de govern primer hem necessitat rastrejar les partides pressupostàries l'estat de les partides pressupostàries municipals. D'altra banda, l'alcaldessa de Tiana s'ha mostrat molt satisfeta pels les avenços realitzats per aquest govern, com ha estat les successives reunions amb diversos directors generals com ha estat el cas de l'Agència Catalana de Certificació per avançar en qüestions de l'administració electrònica. També ha destacat les dues reunions amb el delegat del Govern de l'Estat per donar suport en projectes de desenvolupament local i millora de la connectivitat de la banda ampla d'internet a Tiana, així com la trobada amb el delegat territorial del Govern de la Generalitat, on des del Govern municipal van fixar una sèrie de condicions respecte a les inversions que havia de rebre a Tiana. En aquesta línia també ha destacat l'aprovació per part del Consorci de la Denominació d'Origent de l'Eia per tal que Tiana pugui ocupar la seva vicepresidència. En totes aquestes actuacions dutes a terme, Esther Pujol ha volgut rebutjar les crítiques que acusen aquest govern de manca d'activitat. Finalment, l'alcaldessa de Tiana s'ha mostrat agraïda per les diverses formes de suport que ha rebut per part de la ciutadania en la recent Festa Major o també a través de missatges via Facebook o Twitter.